Erromatar musika erromatar giroa zitze egiteko izan ere Dieso Jasonis izeneko jaialdearen 3. ekitaldia antolatu du Irungo Oiaso Erromatar Museoak helduben astebururako Irunen. Erromatar kulturaren arlo ezberdinak jendearen hurbiltzea bilatzen bute, horretarako ekitaldi ezberdinak eta taierrak antolatu bituzte, e, jaialdi baten inguruan bereala aipatuko bitu ditzorduna guzienak, nola nahi ere Maria Jo Noain museoko jardueren ardura dunak azaldu digu, nola egiten dioten jaialdi honi. Alburua da ba, erromatar eguneroko bizia nolakoa zen adieraztea eta horretarako ba, beste ekitali batzuk, antolatuko ditugu, izango dugu antzerkia, izango dugu erromatar musika, izango dugu erromatar navigazioa, gastronomia, talierrak, eh? pixka denetatik eta hori batez ere eguneroko bizitza asaltzeko eta eskaintzeko jendeari. Mm, jarduera guztiak doainik izango dira, antzerkia konzertu zertuak eta hori, orduan, bueno, espero dugu jendea etortzean ikuste dut oso polita izango dela. Bueno, ahai aldea larun batean goizeko amaiketan hasiko da museion izeneko azokarekin iuntzeko sortziak arte, brontzen eta zeramiken artisabak izanen dira, taberna ibiltaria erromatar jokoak eta musika, inbia izeneko erromatar musikaz jantzitako kalegira. jira, termopolia izeneko gastronomia erromatara ere dastatzera emango gogute, eta amaika terditaziko ordu eta terdiak bitartean aurtengoan irungoa hainbat oztatuk E, bueno, ba, Bate egin dute jaialdialekin eta reskulinaria, oiaso dastatu ekimena abian jartzen dute sukaldaritza erromatararen aurkezpena eta dastaketa egin jen bute lagrikola, gaztelumen dian txon, arria, labeko etxea eta danako ostatuek bueno, ba, erromatar izenez eta erromatar e, ba, zaporez e, osabutako ba, pintxoak eskainiko dituzte, hain zuzen ere ba, euren ostatuetan ne, Bestalde, aipatu eguerdiko amabietatik aurrera, zenbait taierrez bituztela, Ars mensoria izenekoa erromatar topografiari buruzkoa hamabitatik aurria ere antikoarium izenekoa e, zentzunetan ba arkeologia induzketen inguruko tailerra eta arrain kontserbatailera ere eskainiko dute larun baterekin ere iluntzeko sortzietatik behatzietara mostelaria. Plautoren komedia baten e, antzesalana eskainiko du Larrari, antzerki taldeak e, ba, Oiaso Erromatar Museo parean Gaueko amarratatik aurrera aldiz ba, Erromatar musika eta dantza izango da Taleia taldearen eskutik karmina Kanere izeneko emanaldiarekin. Esan bezala ekitaldi ugari egongo bira Asteburuan zehar irunen bereziki baina gogoratu beharra du ere ba, e, Oihartzunen esaterako ba Arbiturriko mehatze erromatarretara bisita ere egiteko aukera izango dela Asteburuan. Mertxe urteaga eko zuzendariak hobe azaldu bizgun oranahi ere jaialdi honen helburuak zeintzuk diren. Gure helburua da erromatar garaiko bizibodua gaur eguneko gizarteari gerturatzea eta testu inguru horretan modu ezberdin batean garai hartako ezaugarriak ikasteko aukera ematea. Adibidez, Dies Oiasolis. Oiaso gure aitzinako herriak zuen izena da. Eta e, Dies Oiasolis latinez, Oiaso egunak. Eta erromatar garaiko jaialdia. Jaialdia edo festival romano. Programa Eta gorria sartzen jara, ez bakarrik izena, eta programa barroan. Eta lehen, larun bateko ekitaldiak aipatu babitugu, ekimen guztitatik simbolikoenak, edo aipagarrienak, Igandean izanen dira, eguerdiko amabitatiko iti. Navigium isidiz, izeneko ekitaldia edo ospakizuna izango baita, erromatarrek itsasora joan aurretik egiten zuten prozesioa hau isiz jainkoari itxasoa irekitzea eskatzeko. Gogora bezagun ba, Oiaso Erromatar Museotik dunboako kanalera E, egitenez den zeremonia dela, e, prozesioa alegia, izan ere, Santiago kalean, eh, Dumbuako kanalean bertan zuten erromatarreko jaso irian euren portua. hau behar bezala burutzeko, garaikoen antzekoa den txalupa bat ere ikitzen espreski, eta ureratuko da, erromatarrek egingo luketen bezala, mertxe urteaga kobetoa zaldudigu prozesio honen jatorria eta esan naia. Nabi giunizidiz egiten zen bere garaian, itxasoa, itikitzeko negua pasa ondoren justo martxoan egiten zen ekitaldi hori. Eta, bueno, zen eskintza bat batez ere hizi zen laguntza jasotzeko. Hizi zen laguntza gero urtean zehar navegaratzeko eh ondoan izateko. E, gutxi gorabehera 100 bat lagun parte hartuko dute prozesio horretan. E, talde horren barruan ...Santiagoko auzoko elkartea, eta baita ere, Santiago diaburuko elkartea. E, beraiek e, hartu duten ardura da, prozesio horren satu bat, sati batzuk betetzea. Ez dut nahi, azaldu gehiegi, nolako izango den prozesio hori, zure, ja ikentzen diogu pixka bat misterioa. Dino, esan behar dizuet, apulio izeneko idazle batek, E, ...bigarren mendean idatzita utzi zuen... ...prozesio hori nolakoa zen. Tarduan hori aprobetsatu dugu berriro osatzeko. Jantziak egin ditugu, ia jende guztia txuriz jantzita joango da... ...musikariak egongo dira, berriro abestuko dugu... ...abez bat izango dugu hemen bertan... ...eta gero, bueno, e, aldetik, atletik... E, gauza ere nahiko zehatzak egin dira Isis Jainkosaren irudi berria eta abar eta abar eta abar eta bueno hori izango da ekitaldi nagusienetako bat eh prosesioa eta Isisen homenaldiz egingo dugu ekitaldia eta prosesio horren helburua zen e, esan dizu zeintzen baina horrekin batera eramatzen zen ontzi bat urperatzen zen eh opariz beteta Eta orduan et, itxasontzi hori ere izango dugu eh kanalean urperatuko dugu egingo da ekitza bere garaian egiten zen moduan eta gero berriro etorriko gara museora eta museoan hemenko atarian egingo dena izango da ploafesia izeneko ekitaldia eta ploiafesia zen grekos botatzen zen oiua eta oiu horrekin ja itxasoa irekitan gelditzen zen Tarduan, bueno, ba, eskintza batzuk egiten zen beregaraiaren peragorearen alde, elkarten alde, erakunden alde, eta hori ere errapikatu ondoren, ba, e, ekintza bukatu zaten emango. Eta Amertxe urteagak urteaga kaipaibutako ploia fesia izeneko ba, e, zeremoniaren ondotik, hori dunguako pilotalekuan egin jenbute, eguerdikoa hamabietan Trimalkionen banketea izango da, Petronioren elsatidikon liburuko episodio baten berregitea egingo bute, hortan, ba, onarributa e, zerria undi bat erreko dute eta dastatzera emango gobute bertan bilduko biren guztien artean.